Második óra, amelyben arról lesz szó, hogyan kell az újságírói pályát megkezdeni. Hogyan kell az újságírói pályát megkezdeni? Az újságírói pályát néhány lap tiszta papírossal kell megkezdeni. A tiszta papíros arra való, hogy teleírassék, ezáltal keletkezik a cikk. Legnépszerűbb a papirosnak csak az egyik oldalára írni. Ezt ezerszer olvastuk már a lapokban. A szerkesztői üzenetekben minden nap benne van a völcs tanács, de hogy miért írunk csak a papír egyik felére, az megmaradt szerkesztőségi titoknak. Nos, én elárulom. Azért célszerű a papírosnak csupán az egyik oldalára írni, mert akkor legalább a másik oldal még mindig tiszta marad és vehető. Némely esetben azonban célszerűnek mutatkozik a papírosnak mind a két felére írni. Politikai cikkeknél. Ott írunk, írunk, írunk villogó dicséreteket ragyogó talentumokról, például arról, hogy Barabás Béla férfiú, Lángem, amely világosságot terjeszt, tűzkatlan, amely hevit, önzetlenség, amely fényes kép gyanánt lebeg a tömegek fölött, és amikor, hála Istennek, vége van a cikknek, akkor óvatosságból megírjuk a papíros másik felére az ellenkezőjét. Hogy Barabás Béla a közélet varangyos békája. Ő maga fújja magát, mások is belefújnak. Egy mozdony, amelyben nincs gőz, se gáz, amely csak megakasz, de nem visz előre. Amilyet fűteni lehet csak, de nem haladni vele. A cikket aztán odadjuk egy lapnak, és a szerkesztő olvassa. Vagy előről, vagy hátulról kezdi, de az egyik oldalára okvetlenül azt mondja, hogy nagyszerű. És lenyomtatja. A papíros után most már térjünk át az írásbeli dolgozat külső alakjára. Hogyan kell írni? Hogyan kell a betűket vetni? Az ember hajlandó volna azt mondani, amit az iskolában tanult, hogy szépen, rendesen, tisztán, olvashatóan kell írni. Lehetőleg kalligrafálni kell a betűket. Ördögöt. A szépen író cikkeket el se olvassa a szerkesztő. Azt mondja rá, e, hisz ez legény írta. Aki ilyen szépen tud írni, az nem tudhat jól írni. Igaz is. Akinek jó írása van, az nem is ér rá dolgok belsejével foglalkozni. Szép írással az ember legyen litográfus, és ne újságíró. Az újságírónak az írása legyene rendetlen és olvashatatlan. Olyat mutasson, mintha lázasan az események hatása alatt írta volna, mintha a gondolatok kergették volna a tollát. Az ilyen rossz írás bizonyos felsőbséget is jelent abból valami nagy öntudat ragyog ki. Aki nézi az írást, feltétlenül azt gondolja, ho-ho, ebben lehet valami, aki ilyen rondán mer írni, az bizonyosan érzi a maga nagy értékét. Az író pedig egyszerűen gondolja magában, hogy ha én megtanultam írni, tanuljam meg más olvasni. De ha aztán nem tudják elolvasni a cikkünket, mi lesz akkor? Cikk lesz belőle akkor is. Nagyon egyszerű a dolog. A szerkesztő elkezdi olvasni. Eny, eny, de rossz írás, sem tudom elolvasni. Eleinte próbálja olvashatóvá tenni. Az ákombákomok helyére tesz olvasható szavakat. Aztán megunja. A cikk egészen jónak látszik, de nem vesződhetek vele örökig, amíg kiböngészem a szavakat. Majd elolvasom szedésben. És kiadja a nyomtába. A szedő se tudja jól olvasni. Ő is gondol az ákombákomok helyére értelmes szavakat, és azokat szedi ki. És a korrektor még kijavítja, a revizor még a megmaradt hibákat is elsimítja, a segédszerkesztő esetleg némi ötletet is javít bele, valami zobáncot ad a dolognak. Persze, nem tudják elolvasni a kéziratot, pedig egész világosan benne volt ez a gondolat. Mire újra a szerkesztő elé kerül a kész cikk, már egészen makulátlan, formás, ötletes, elmés, korrekt és teljesen fedi a lap irányát és szellemét. Helynyeno, <gül> no. ki hitte volna, hogy egy új ember ilyen pompásan tudjon írni. Ettől máskor is kérünk cikkeket. És másnap megjelenik a cikk, és a cikk nagyon jó, és a szerző nagyon boldog. De azért panaszkodik az ismerőseinek, amikor gratulálják. Jó, jó, csak egy-két ostoba sajtóhiba került beléje. Ezek a szedők, ezek a korrektorok tönkreteszik az embernek finomabb szubtilisebb gondolatait.